з на обличчі. Коли подзвонили в четверте, господар, спираючись на палицю, пішов відчиняти. Данило жестом звелів мені йти за собою, сам посунув за калюжним. Той роздратовано озирнувся, нічого не сказав, повернув ключа в замку. «Вибачте, запізнився», промовив Дорош. «Він неначе й не зникав нікуди, убраний так само, як у бережанах», пригладив скуйовджене волосся, для чогось виставив руки перед собою долонями вперед, переступив поріг, не питаючи. «Маячня якась», – буркнув калюжний. «Хлопчики, в що ви мене втягуєте?» «Усе поясню, пане Мар'яне». Юркова усмішка мала розброїти чи будає розрядити ситуацію, але він її вимучив, тому вийшло щось подібне до гримаси болю. Тут із-за спини господаря виступив червоний, кинув. «Мироне, двері!» – Дорож раптом розкрив обійме. «Слава Ісу! Навіки слава Богу святому!» – відповів Данило, як належить. Дорож не дав оговтатись, наблизився в притул, обійняв, торкнувся губами щоки. «Я вже був біля виходу, зібрався зачинитися». «Так не буде!» – Калюжний знову тупнув палицею. «У себе в хаті я сам вирішу, що кому робити. Геть від моїх дверей!» Згори, на сходовому майданчику, я вгледів тінь. Внизу почув рух відразу кількох людей. «Чорт!» – вигукнув раптом червоний. У голосі дзвеніла подив та лють. Боковим зором я побачив, дорож раптом стиснув обійми, беручи Данила в борцівський захват, сковуючи рухи, притискаючи руки до тулуба. Аби тут не було мене, все б йому вдалося. Та я, вже не думаючи, послав першу кулю вгору, другу і третю відразу вниз, відганяючи нападників. У відповідь полився дощ із пострілів. Я вчасно відскочив, кулі заклювали одвірок. Пославши у відповідь ще дві, грюкнув дверима, навалився, устиг зачинити й сам замить і зовні на них налягти. Світ здригнувся від шаленого грюкання. Калюжний притиснувся до стіни, пасма волосся впало на очі. Я кинувся на підмогу червоному, але він уже впорався сам, вивернувшись із захвату й ударивши дороша в лице, розбив йому до крові ніс. Той заволав, замолотив кулаками в повітрі. Данило копнув його ногою, збиваючи на підлогу. Потягнув револьвер. — Ні! — втрутився враз господар. — Червоний! Ні! Не смій! Не тут! З незвичною для кульгавого спритністю... Калюжний кинувся до нього, ударив палицею по руці. Не сильно, та достатньо, аби вона здригнулася і, призначена дорож куля, впилася в підлогу над його головою. Відмиттю відкотився, закриваючись руками, і тут вибили парадні двері. Усередину ломилися поліціянти, і ми з Данилом, не змовляючись, відкрили вогонь. «Я спромігся на два постріли, набої вийшли». Червоний пальнув тричі, після чого почав заткувати через кімнату до чорного виходу. Я теж подався туди, стискаючи в руці позбавлену вже користі зброю. Розтовхуючи поліцію, проривалися вперед агенти в цивільному. Перший, хто забіг, наставив зброю на нас, і ми опинилися на лінії вогню. Відстань була невеликою, у когось та й вцілив би, але й сюди втрутився калюжний відбивши агентові руку. Останнє, що я бачив, поліціянти притискали господаря до стіни. Опинившись на чорних сходах, Червоний першим побіг донизу. Я спробував зачинити двері, аби хоч якось затримати погоню. Не вийшло, тож плюнув, помчав за Данилом. Знизу шлях заступило двоє агентів. «Та скільки ж вас?» – вигукнув Червоний, випускаючи в їхній бік свою останню кулю – і, промахуючись зблизька. Агент, який стояв ближче, нагнувся і цим допоміг. Не зупиняючись, лишаючись далі в русі, червоний налетів на нього гарматним ядром. Облапавши так, як його щойно дорож, силою інерції вдарив спиною об віконну раму на майданчику між сходами. Таран вивалив вікно, брязнуло скло. Щеплена пара вилетіла з другого поверху на сніг. Я теж не зупинявся. Скочив із розгону на підвіконня, стрибнув. Як не раз і не два стрибав із дерева у своєму селі, коли лазили по яблука. Упав вдало. Забився трохи, але відчув. Не скалічився. Не встиг звестися на рівні, як над головою засвістіли свинцеві бджоли. Уцілілий агент палив у ніч із розбитого вікна. Світ довкола перестав хитатися. Я пошукав поглядом червоного. Він лежав на рухомо поруч із цивільним. Я наблизився, нахилився, торкнувся товариша. Він ворухнувся, розплющив очі, губи прошепотіли. «Тікай, я вже...» Мабуть, треба було підхопити його, спробувати витягнути. Але темрява довкола знову стріляла, і я підкорився. Ноги понесли геть до найближчого рогу. Там запетляв зайцем. Частина 19 Добре, що мороз тримався. Саме він допоміг швидше оговтатися. Подих перевів, забігши кудись під схил замкової гори, де нарешті відчув себе у відносній безпеці. Опустився на повалене дерево, не відчуваючи холоду. Посидів трохи, намагаючись зібратися з думками. Щойно вдалося, зрозумів, як воно, Опинитися там, де свого часу був червоний, посеред білого світу, без даху над головою, жодного прихистку, документів, грошей. Хоч один позитив був, я навіть сумно осміхнувся в темряві сам собі. На відміну від Данила, мав на собі верхній одяг, а при собі револьвер, хай без набоїв, але ним при нагоді можна налякати». З двох боків від вітру затуляли пагроб та дерева щагарями. Над головою холодно світив місяць. Ставалося жодної надії. Позаду зрада і втрати, попереду невідомість, бо лишився сам, без друзів, підтримки, досвіду. Та що довше отак сидів, то розважливішим ставав і намагався тепер шукати щось добре навіть у тій безвиході, в яку потрапив. Відразу похвалив себе. Стало розуму бігти подалі не лише від свого помешкання, а й від майстерні. Дорож зрадив, жодних сумнівів, Лиш упевнена злість та холодне бажання відплати. Чому, хто зна, та загалом причина вже не має значення. Якої б вона не була, навіть якщо їх кілька, Жодна не виправдовує. За зраду – смерть. Свій вирок колишньому другу я виніс тут і тепер. Але коли так... Дорож назвав дефензиві не лише мою адресу, а й розповів про ворона. Я не пішов туди і не збираюся. Засідки, а отже арешту, поки уникнув. Маленька перемога. Живий, на волі, можу діяти далі. Наступних питань спливло відразу кілька, і відповіді на них не знаходив, хоч усі були важливими. Наприклад, чи вдалося вислизнути провідникові? Так, ми з Червоним порушили правила і прийшли, як виявилося, в засідку. Проте, якби Данило пішов сам, а я повернувся додому чи чекав на новини в майстерні, направлена дорожчем поліція наскочила і скрутила б на місці. Звичайно, я міг не вирватися з квартири Калюжного і порятунком завдячую Червоному. Натомість Ворон непопереджений, нічого не знає, його могли заскочити зненацька. «Живим навряд чи дасться, тільки ж від того не легше. Звідси інше. Чому дорож просив мене не приходити?» Я потер обличчя сухими долонями. Виходить, зрадник свідомо тягнув у пастку червоного, до якого давно відчував неприязнь. Нехай у такий спосіб звів із ним рахунки, а сам вже знайшов можливість вийти сухим із води. Коли так, до ворона він не повинен нічого особливо мати. Припустімо, навіть мовчав про майстерню. Перевіряти версії я не збирався. Більше переймала очевидна тепер спроба Дороша вивести мене з-під удару, нехай на якийсь час. Імовірно, зрадник притримував мене для своєї чергової провокації, відвів мені іншу ганебну роль у своїй чорній грі. Сподівань я не виправдав. Чудово. Ось лише безрозумілої відповіді погано уявляв собі подальші кроки. Шукати ворона? Просто зараз збиратися з кременця світ за очі? Знайти і притиснути Дороша. Останнє після роздумів здавалося наймудрішим. Зрадника не триматимуть у холодній. Проведуть очну ставку із затриманим червоним. Заразом він щось наговорить на калюжного адже не дарма заманював саме до нього в гості. Потом розпишеться деслід і почовгає додому відсипатися. Срібляки чи вже має, чи отримай найближчим часом? Головне, його горище є зараз найбезпечнішим місце для всіх. Для Дороша і для мене. Поліція туди не піде. Ворон мислив би так само. Чомусь я не мав сумнівів. Револьвер без набоїв. Нічого, голими руками задавлю гадюку. Інших рішень поки не приходило. Я підозрював, усе складеться, щойно витрошую здорожча зізнання і довідаюся про подальші плани дефензиви. Підвівся, вдихнув на повні груди морозяного повітря, рушив. Вулиці були вже порожніми, хіба десь поблизу барів тинялися підпилі поодинокі перехожі. Раз повз мене приїхала машина». Почув шум мотора та вчасно встиг сховатися від світлофар. Ішов короткими перебіжками, тримався маленьких вуличок та наскрізних дворів. Діставшись до потрібного будинку, обійшов іззаду. З двору там була пожежна драбина. Глянув у гору, гори ще мали одне вікно. Виходило воно сюди. Не помилишся. Темно. Або не прийшов, або спить. Утомився. «Праця зрадницька важка є!» Підстрибнувши, я вчепився в нижню перетинку і відразу розтиснув пальці. Залізу на морозі, кусало нічим не захищені руки. Подмухавши на долоні, розім'яв їх, розігрів, повторив спробу. За другим разом вийшло краще. Я не дав собі перепочити, підтягнувся, перехопив лівою рукою наступний щабель і заволік себе на драбину. Намагаючись не шуміти, Котом видрався на дах, звідти, обережно рухаючись карнизом, дістався вікна, чекав, що буде зачиненим ізсередини, проте від несильного поштовху прочинилося, і я заліз, уже не вважаючи. З темряви до мене метнулася тінь. До опору готувався, на сутичку очікував, та аж ніяк не готувався до стрімкого нападу. На мене немов чекали. Противник випередив, схопив за горло, повалив. Придавив до підлоги, натиснув пальцями на очі і враз відпустив. У лице видихнуло знайомим голосом Якого ти тут дідька, такого, як і ти, друже Вороне. Я сів, потім підвівся. Провідник не вмикав світла, вистачало місяця за вікном. Спершу коротко й міцно обійняв, потім відразу відважив поличника, лункого аж запала щока. Отак От буває, коли дисципліни нема. Буркнув, але без лості. Ми хотіли... Цить, Мироне, Уже не таке важне, чого хотіли. Остап хоч до Петра в Записку лишити в потрібному місці. Теж проти порядку, Та бодай щось. Аби не прочитав її, Не пішов би за вами Рагулями. Аби не пішов, Не чув би, як стріляють там, Біля дому Калюжного. Відразу до Кумекав. Назад у майстерню ходу нема. Я ж вас обох поховав. Довго житиму. Не пощикуй. Хоч, дай Боже, нам усім дожити до кращих часів, заради яких життя кладемо. Остап? Не міг підвестися. Забився. Наказав бігти. Я? Молодець. Бодай один наказ виконав. Провідник присів на ослін, уперся руками в коліна. Думаю, дороша тут більше не знайдемо. А почекати? Хіба спати по черзі? До світанку не з'явиться, усе, забираємося. Куди? Ворон відповів не відразу. Є в мене на перекметі схрон біля дівочих скель, мовив нарешті. Не думав, що колись доведеться, а видиш, щось підказало. Катакомби? Знаю, лазив там колись. Тобто не на дівочих, а... Пусте, відмахнувся провідник. Тут ходить, аби дорож про них не згадав. Так про катакомби весь кременець знає. Знати одне, я колись обмовився побіжно при ньому і червоному. Ніби арсенал десь там захований. Арсенал? Сам побачиш. Гаразд, я точне місце не назвав. Навіть приблизне. А зраднику поки не до того. Хай би він думав, що ми дали драла А ми... Чекай, знову перервав ворон До трьох діб там перебути можна Я сухарів натягав Є казанок воду грійте. Вогонь класти тільки в печері Знайшов місце, звідки дим витягує в ущелину Помітить той, хто навмисне там ходитиме Нехай три доби і далі як? Це я тобі, друже Мироне, скоро скажу Бо, бач, сам не знаю ще. Не такий мав план, ох, не такий. Вирішили це, і все ж лишилися тут до ранку. Надія на появу Дороша жевріла, але ледь-ледь. Розповів, що сталося в Калюжного, сказав про його дивну поведінку. Борон слухав, кивав, та, здається, колишній регент переймав його найменше. Зрештою, звелів мені вкладатися, сам вартував. Я скрутився калачиком на підлозі, ліжко господаря викликало огиду, думав, не спатиму довго. А заснув миттю, мов у яму провалився. Частина двадцята Колишній Петлюрівський старшина таки виявився людиною з досвідом. Крім сухарів, притягнув у маленьку печеру на Дівочих горах кілька мішків, набитих соломою, барильце з водою, свічки, а головне – приховав там невеличкий збройний арсенал. Окрім трьох добряче змащених револьверів, заготував мішечок із набоями, окремо поклав польський карабін з обоймами для нього і дві ребристі бомби. За звичкою не пояснив, звідки добро, а я й не питав. Теж звично. По обіді ворон подався в місто. Лишивши мене на господарстві, я мучився нудьгою, після вчорашньої поразки кортіло діяти вже, проте знайшов заняття, спустився до лісу, відшукав малинові та ожинові кущі, наламав гілочок та зварив духмяного чаю. Запивши варевом сухарі, знову прикімарив, стрепенувся від руху, підхопився, побачив провідника, той саме заходив. «Пригинаючись. Спиш!» – мовив без докору, присів поруч, пригостився ще теплим чаєм, примружився від задоволення, заговорив відразу, без переходу. «Справи кепські, друже Мироне. Я розвідав. Через того ж адвоката тільки він тепер не помічник. Кидає своїх? У Луцьку нічого не може. Чому в Луцьку? Є розпорядження?» Вивезти з Кременця всю компанію. Справа серйозна, накрили велику групу, передають вище і є підозра, в Луцьку теж довго не триматимуть, далі повезуть до Львова, у Бригідки чи взагалі до Варшави. Панові Плучику треба звітувати про значний успіх на вищому рівні. То червоний для нього такий важливий? Ширше гляди, хлопче, Ворон умостився зручніше. Тихий кременець, раптом листівки. Потім нагла поведінка ліцеїста. Арешт нашого зенка, той визнає, виконував накази червоного. Кому підкорявся він? Плучик відразу мислить масштабом розгалуженої мережі. Звичайний ліцеїст не може неї керувати. Потім замах на суддю в Бережанах. На нас таки вийшли? Дорож. Безбарним голосом мовив провідник. Значимість групи зростає. Тепер Калюжний ватажком йде. Я не повірив своїм ухам. Навіть руснув головою. Калюжний? Подробиць не знаю. Це все, про що довідався адвокат Дубовий. Під у Кременці керував Мар'ян Калюжний, колишній офіцер українського війська. Добре замаскований ворог Польської Республіки. Провідник розвів руками. Він підбурив лицеїста Данила Червоного, неблагонадійного, як свідчить особова справа. Ще під час навчання у Львові відзначався нелояльною поведінкою. Той, своєю чергою, агітував слабкого і нестійкого Зенона Лісовського, мав великий вплив на своїх товаришів Ореста Миронюка та Юрія Дороша. Отак, то він не сказав, що сам не так давно називав себе зверхником. Перебував під згубним впливом червоного по всьому. Провідник сьорбнув застиглого чаю. Мене теж згадали в сує. Лиш Юда не знає, як мене насправді звати і звідки я виринув. Керував атентатом. Він же Янголя. В останній момент хотів запобігти, тому і запалив мортиру раніше. От так і каже? Удавлю. Я сильно вдарив кулаком об кам'яну стіну. «Не каліч руку», – зауважив ворон, – «знадобиться ще здоров'ю». А не дочекалися ми юде, бо сидить там же, в одиночці. Чи то так свідка охороняють, чи його докупи записали. Як не пнувся, все одно ж причетний до вбивства. Ляхи не подарували, зарахували, без індульгенцій. Співучасник дідько бери. Срібляки юдині відригнулися, поперек горла стали. Хіба таку угоду запропонують, що ліпше самому вдавитися? Його не дістати? От припекло. Забудь. Він за своє хоч як дістане. Думай про інших. Завтра рано повезуть. Аж тепер до мене дійшло. Кого? Куди? Усіх. Калюжного, Остапа, Зенка. Зараз полякам потрібен великий судовий процес, яких давно не було. «Кременець для такого дійства замалий, не той масштаб. Нам, двом, друже Мироне, тут так само нема вже чого робити. Або чекати ночі і йти звідси, або чекати ранку і спробувати піти з усіма разом, чи бодай з тими, хто лишиться». Я розумів, до чого ворон веде. Не вірив тільки, що він серйозно говорить, тим більше вірить в успіх. Провідник читав думки не інакше. Дорога з тюрми одна, там кілька вулиць, місця для маневру мало. Пустимо далі? Пробувати вже марно. Військова операція вдала, коли ворог на неї не чекає. Бо не лише вірить, а й знає, сили обмежені, тож маємо перевагу. Обмежені сили? Несподіванку, Мироне, несподіванку. Уже все вирішив, ще коли йшов сюди. Зі мною ворон не радився, але й не наказував. Сказав, що робимо, як діємо. На тому все без дискусій, і я не мав бажання протестувати. Частина 21. Уночі падав сніг. Мороз трошки послабшав. Позадуму на погода вдарила болюче. На новому снігу лишалися сліди, а без того, щоб наслідити, не обійтися. Ми мали вийти на позицію заздалегідь, хоча б на годину раніше. Провідник ставився до ворога з повагою, тож мав усі підстави вважати, маршрут, яким вестимуть арештантів, належним чином перевірять наперед. Будь-які відбитки, помічені рано вранці, насторожать. Наслідком може стати ретельне прочисування місцевості, що могло до початку зірвати відчайдушну, майже безнадійну операцію. Вихід знайшовся. Ворон звелів мені вийти не за дві, як домовлялися, а за три години до орієнтованого початку. Сніг на той час розгулявся і, залишені мною сліди, закидав. Мені ж довелося сидіти в єдиному можливому безпечному закапелку в дворику між будинками прилеглої до тюрми вулиці, тремтіти від холоду і менше гріти себе рухами». Я мав злитися з грудневою ніччю і лапатим снігом. Але найважчим було не терпіти на холоді, а чекати сигналу, бо подавав його не ворон. Він з'явиться пізніше, рівно тоді, коли треба. Мій вихід починався, щойно почую наближення першої машини. Їх мусило бути дві. Друга – тюремний фургон, у якому вестимуть усіх трьох бранців. Він був моїм завданням. Для мене все це було вперше. Сидіти і пантрувати на ярмарку в Бережанах – не те. Зараз я мав знайти в собі сили виконати наказ провідника, а потім ще й стріляти в людей. Без бою ніяк, і ворона під час розмови виказали очі. Говорячи, він дивився на мене із сумом. Я чув не лише звичну впевненість, а й нотки провини, чого дотепер за ним не помічав. Ворон планував, Креслив, пояснював, терпляче вчив, але й водночас наперед прощався. Ми не мали права піти з Кременця, не спробувавши. У нас вийде, або всі разом лишимося тут, на місці останнього бою. Мучити себе роздумами припинив, зачувши далекий гуркіт моторів. Розпрямившись, худко розім'явши затерплі ноги і за куцюрблі пальці, я вислизнув зі свого сховку, і поспішив до кінця вулиці, де ховався. Там притулився дорогу крайній кам'яниці, обережно виткнувся. Назустріч виринуло двій кофар. Я сахнувся. Втиснувся спиною в стіну. Відкидаючи останні сумніви, витягнув із кишені пальта одну з двох бомб із воронового арсеналу. Чеку виймати не квапився, боявся невчасно розтиснути кулак зробив довгий видих, випускаючи морозяну пару і почув новий звук кінське іржання. Не стримався, знову визирнув. Тепер уже дивився вбік, звідки сунув селянин на возі. Тобто вже не рухався. Щось сталося з лівим заднім колесом. Воно відлетіло і тепер завантажений мішками віз незграбно перегородив єдину вулицю, що вела до виїзду з міста. Візник метушився довкола, без результату намагаючись припасувати колесо назад і вигукуючи на адресу ні в чому невинного коня польській брутальності. Невдаха потрапив у світло фар чорного легковика. Машина почала гудіти, щойно побачила перешкоду. Селянин розгубився, заметушився ще сильніше. Авто загальмувало метрів за п'ять від воза, і звідти, хряпнувши дверцятами, вибіг розлючений чоловік у цивільному. агенти дефензиви, ніби змовившись, носили пальта і кресла капелюхи однакового фасону. За своєю рідною уніформою в таємничині могли вирізнити їх у натовпі, що суперечило самому поняттю «таємна поліція». Обурений посунув на винуватця, щось вигукуючи на ходу. Той зіщулився, готуючись до удару, і при цьому виправдовувався, тицяючи то на коня, то на колесо. Тюремний фургон, що їхав слідом, зупинився майже точно там, де мусив. Тримав дистанцію між собою і головним автомобілем. Укляк напроти кам'яниці, за якою причаївся я. Навіть проїхав трошки вперед, лишивши її поза себе під кутом градусів 45 і чекати вже не було часу. Увагою тих, хто сидів в салоні автівки, і тих, хто сидів у кузові фургона, заволодів прикрий інцидент. Поза себе ніхто не дивився. Я витягнув чеку, як учив ворон, відштовхнувся від бровки хідника і рвонув через вулицю. Підбігши до фургона, нахилився і навіть не жбурнув, закотив гранату під фургон, аби ближче до кабіни. Сам же, тепер не криючись, добіг до протилежного боку вулиці, кинувся до найближчої стіни. Вибух. Працюючи з бомбою вперше в житті, зробив усе правильно, бо дуже того прагнув. Кабіну підкинули знизу, фургон трусунуло. Брязнули віконні шиби, якась навіть вилетіла, на мене посипалося скло. Перекреслюючи будь-які можливості для відступу, я відскочив. Повернувся в русі. Далі, дивуючись власній вправності, витягнув револьвера, виставив дулу вперед. Але в той самий час до справи взявся колишній старшина Петлюрівської армії. Ворон, перевтілившись із незграби селянина зграбного вояка, уже тримав по револьверу в кожній руці. Першим пострілом збив агента, щойно й той схарапуджено сахнувся на гучний звук. Пальну у спину, не даючи найменшого шансу прийняти бій та героїчно загинути. Наступні постріли зрешитили лубове скло автівки. Провідник наступав, стріляючи відразу з двох рук, ще й підбадьорюючи себе голосним криком. Мабуть, так волали прадавні воїни, намірившись налякати ворога вже перед самим герцем. З автомобіля не вистрибнув, вивалився ще один чоловік. Зі свого місця позад фургона я міг бачити його освітленим і відразу впізнав старшого агента Тадеуша Плучика. Він сидів позаду і, схоже, лишився єдиним неушкодженим. Стріляти почав відразу, просто з землі, лежачи і так відігнав кулями ворона далі від легковика. Не знаючи, чи правильно роблю, без упевненості, що влучу. Я скинув револьвер на переваги і двічі натиснув спуск. Руку рвонуло, кулі пішли, хто куди, та свою справу зробили. Плучик побачив ще одного ворога ззаду. Вправно перекотився, міняючи позицію і виходячи з лінії вогню. На допомогу з кузова фургона вже вибрався поліціянт. Я ступив на бік, направив на нього дуло і знову стрельнув. Цього разу руку втримав, та й ціль була ближче. Поліціян та раптом розвернуло вбік, Утримався на ногах, бо налетів спиною на фургон. Але ворон уже перебіг під прикриттям легковика вперед, висунувся за машини. Плучика розстріляв, коли той лише почав ставати на ноги. Утративши до нього інтерес, ворон чорною тінню перетнув вулицю. У кого смальнув на бігу, я не побачив. Провідник виринув біля мене вже за фургона, грюкнув руків'ям по стінці. Звідти вже барабанили. Він зупинився, примірився, двічі вистрілив у замок. Розчахнулися двері. Червоний і калюжний. Обоє в кайданках, зістрибнули на сніг. Обоє відразу потягнули Зенка. Йому важко було рухатися самому. Я миттю кинувся помагати але Червоний крикнув «Ключі! Ключі!» і показав у надра фургона. Я довго не думав, заскочив усередину. Там, на брудній підлозі, стогнав поліційний наглядач. Інший мертво лежав у кутку, розкинувши ноги. Уже згодом я дізнався. Щойно ззовній вибухнуло, Червоний кинувся на того, хто сидів ближче, перехопив скутими руками за горло повалив на себе і почав душити з усієї сили, ніби це було останнє, що робив у житті. Калюжний і Зенко валили другого, як могли, і Зенко сильно дістав по голові. Його без того багато били, тож зумлів. Але Калюжний, як зміг, довершив справу. Офіцери колишніми не бувають. В'язка ключів теліпалася на поясі ледь живого, я зірвав її, кинув ворону. Провідник не зміг зловити та підняв уже з землі. Першим звільнив Данила. Той відразу підібрав зі снігу револьвер, підстреленого мною поліціянта. Коли настала черга калюжного, замок, наче на зло, заїло. Ворон сіпав ключа, лаявся на всю вулицю і, мабуть, лайка спрацювала з маскою. Ці кайданки теж злетіли. Але в цей момент. Новий звук порушив хістку тишу цього засніженого грудневого ранку. Тривожні сирени. «Дідько!» – вигукнув ворон. Цього він боявся найбільше. Слабке місце нашого зухвалого плану. Машина і фургон мали віддалитися від в'язниці лише на дві вулиці, до того ж невеликі. Звуки бою неодмінно почують там сторожа заб'єна сполох. Часу на відхід лишиться дуже мало. До того ж нас затримував Зенко, він хоч міг іти сам, та не швидко, бо погано стояв на ногах. Ключ у замку його кайданків теж не крутився, заїв, і провідник звелів «Беріть його, тягніть, ну!» Калюжний негайно схопив Зенка під зігнуту правицю, поруч стовбичив я і машинально підхопив під ліву, при цьому примудрившись не випустити зброю. Не змовляючись, ми побігли. Зенон намагався перебирати ногами, але вони збивалися, більше волочилися, до того ж дивом не злетіли окуляри. Перебігти вулицю, там, за ріг, далі в браму, звідти закружляти і забігти під гору в чагарі. Поліційна машина виринула, щойно метрою здолали половину ніби такого короткого шляху. Червоний і Ворон ще стояли біля розкритого фургона. Опинившись у світлі потужних фар, провідник присів, проте не вислизнув, навпаки, завмер, кинувши один із револьверів на сніг і сягнувши вільною рукою в кишеню сільського кожушка. Червоний ступив до нього, та Ворон, не дивлячись у його бік, гаркнув, аж луна пішла вулицею. "Геть! Це наказ!" Данило все одно вагався, і Ворон тепер зиркнув на нього. Що побачив Червоний у його очах, ще й у темряві, хто зна. Зі свого місця мені було не видно, та й не до того, займався іншим. Але подіяло. Червоний відступив, прикриваючи нас, стріляючи на ходу. Ворон уже метав другу, останню гранату. Вибух. У відповідь заклацали гвинтівки й карабіни. Ми з Калюжним уже дотягнули Зенка до рятівного рогу. Добігав Червоний. Короткими перебіжками виходив із бою і ворон. Його зупинили посеред вулиці, змахнув раптом руками, неначе крилами, І упав лицем на багряний від крові сніг. Хтось закричав Здається, я. Частина 22. Забилися в катакомби, та й відчуття порятунку не було. Боліла втрата провідника. Ще більший біль від відрозуміння. Ворон може вижити, лише тяжко поранений, і над ним почнуть знущатися. Він сильний, витримає тортури, не викаже базу. Але від того легше не ставало. Щойно облаштувалися і нарешті обнялися. Червоний перебрав на себе командування. Ніби не з тюрми вирвався, а виходив на двір по воду і трошки затримався бо перекинув відро. Спершу оглянув Зенка, уже звільненого від кайданків. Зблизька, при свічковому світлі, я нарешті побачив його обличчя, збите на суцільний кривавий синець. Окуляри з тріснутим лівим скельцем криво висіли на зламаному перенісі. Та Зенон тримався, як треба, ще й намагався усміхатися. Калюжний показав підстрелену правицю, куля пройшла на вище ліктя. Тож я почав ладнати бинти, заходившись дерти на смугу свою спідню сорочку. Мене дивом не зачепило. Червоного ж ужалило вліве стегно. Теж лише торкнулося, глибоко подряпало. Він перетягнув рану якоюсь ганчіркою сам. Промовив. Дорож. Знаю, відповів я. Шукали його з вороном. Хотіли. У машині був. Данило мене не слухав. Я завмер від несподіванки. Як? Де? Там. Червоний кивнув у бік виходу з печери. Спершу мене звели з ним у кабінеті. Допитував особисто старший агент Плучек. Писок дорожчу натовкли не менше нашого. Не зважав на мене. Щойно зайшов, пожалівся Плучеку на підлеглих. Ребро, бач, поламали. Просив не бити більше, бо ж домовлялися. «Про що?» «Біс його знає. Мені до того діла нема. Бач, продав нас, а все одно не переливки. Його везли разом із нами», – озвався Зенко. «Чекай, вас же в фургоні було троє?» «У машині», – повторив Данило. «Ранком вивели в тюремний двір. Там зупинили, потім привели до руша. Агент при нас надів на нього кайданки, але завели в легковик». Хай би здохнув там, вицідав я. Навряд чи в машині хтось живий лишився. Навряд, прозвучало непевно, свого зрадник отримав. Не від нас, так від тих, кому продався. На цих словах Зенен відсунувся далі від світла. Я зрозумів, не хоче, аби зараз усі бачили його відчуття. Від початку дивився до рушу в рота, ловив кожне слово. Той був його кумиром. Таким, яким Зенко сам потай у своїх мріях хотів стати. Тож про його зраду переживав сильніше навіть, ніж за власну долю. «І ти зможеш?» – запитав я в нього. «Куди?» – це озвався Червоний. І тут я нарешті усвідомив безвихідь нашого становища. Акція дивом удалася, проте ворона нема з нами. Тільки він знав план подальших дій. Збирався кудись вести всіх, хто вирветься, «В якесь місце?» – відоме лише йому. Я не допитувався, бо довіряв провідникові і готовий був слідувати за ним без зайвих питань. Він же чомусь не розглядав варіанта, що виводити групу доведеться комусь іншому, тому сказав з гаслим голосом «Не знаю». «Звідси чим далі?» «Світ за очі!» Аж тепер у розмову вступив Калюжний, і я не стримався». Визвірився на нього, а вас узагалі тут не має бути. Бачив, як вели себе, коли на нас напали. Цікаво послухати, у такі моменти збоку себе не бачиш. Даниле, він знущається. Я тицнув у бік калюжного пальцем. Його треба позбутися, він. Тихо, зупинив мене червоний. Пан Мар'ян зараз із нами. Наш товариш по нещастю. Більше того, навіть наш керівник. «То Плучик придумав. Чув, знаю. Згоден, вигадка», – кивнув Данило. «Треба ж якось було пояснити арешт пана Калюжного. Я не можу ним керувати з різних причин. Принаймні, так вважає Дефензива. Але що міняється? Його обсудили за фабрикованим звинуваченням». «Я не мав наміру щось спростовувати», – уставив Калюжний. Дещо змінилося після тієї історії з листівками в ліцеї. Щиро шкодую про власну сліпоту, панове. Мусив долучитися до вас раніше. Смерть мого друга в таборі все в мені перевернула. Чекайте, ви б визнали себе керівником підпільної групи, хоч насправді ним не є? Не все довкола підвладне логіці. Калюжний відкинув пасма волосся з лоба. Питання відкрите, хлопці. Куди далі? «Звідси», – промовив Червоний, – «розвидниця вже за півтори години. Доведеться йти через силу. Розумію вас, пане Мар'яне, з вашою ногою непросто. Зенко теж ледь рухається. Та лишатися хоч у Кременці, хоч поруч із містом небезпечно». Сам щойно сказав швидко, як належить ми пересуватися негодні, відповів Калюжний. «Пропоную запастися терпцем». «Посидіти тут ще добу. Нехай погоня пройде повз нас. Обжене. Ми виграємо час». Дивно. Зараз Калюжний говорив словами ворона. «Я маю підкоритися?» З викликом запитав Данило. «Пропозиція, не більше. Накажеш, підкорюся я». Червоний сів біля вогню, так, аби бачити всіх. «Щось підказало мені. Він уже все вирішив». «Гаразд». «Потерпимо добу!» – погодився, підтверджуючи припущення. Проте далі все одно треба кудись йти. «Дотепер план мали?» Ворон мав. Для всіх. Казав про вишкільні табори. Десь у Німеччині ляхи жорстко чистять східні воєводства від українців. І не залишив жодних контактів? Ось на такий випадок хоча б? «Ні», – я й Данило відповіли в унісон. Коли так, дякую. За що? Послухали мене зараз, пане Червоний, раптом готові чути далі. Пане Калюжний, я вас узагалі ледве знаю. Хлопці знайомі довше, характеризували вас не найкраще. Нині все стало з ніг на голову, і все одно не означає, що я маю дослухатися до вас, не вимагаючи пояснень навзаєм. Пропозиція перебути, пересидіти, погоню має сенс. «Що ще? Не їжачтеся, я стану в пригоді, тільки повірте. Що ще тут робити, крім як балакати?» Калюжний витягнув перед собою кульгаву ногу, вмощуючи зручніше. «Якщо серед ваших запасів тут є топографічна карта місцевості, покажу на ній один віддалений хутір. Там живуть люди, за яких поручуся. Єдині родичі Юліана Кравчука». Точніше, кузинка. Вас не прихистять. Хуторяни взагалі чужих не шанують. Мене знають. Я переговорю. Кілька днів на передпочинок виторгую. Наберемося сил. Спробуємо скласти реальний план дій. Уже коли все скінчилося, я все одно думав, чому Данило тоді не сперечався з людиною, якій не довіряв остаточно. Близькою до істини вважаю таку відповідь. Червоний за натурою своєю не вмів довго чекати. Приборкати, укоськати бурю всередині себе не міг, та й не надто хотів. Діяти, навіть якщо це означало рух на зустріч небезпеці, було стрижним його характеру. До всього додалася певна практичність. Інші ідеї все одно не народжувалися і навряд чи з'явилися б протягом найближчої доби. Ось чому Данило Червоний пристав на пропозицію Мар'яна Калюжного. Частина 23 Карту Ворон мав. Названий Калюжним хутір виявився не таким уже й далеким. За розрахунками червоного, він лежав на відстані одного нічного переходу. Уночі мороз міцнішав, але вдень висуватися ніхто не збирався, до того ж холод мав один плюс змушував пересуватися швидше навіть тих, хто в своїх можливостях рухатися був на певний час обмежений. До честі зенка він знайшов у собі сили і йшов уже без сторонньої допомоги, хоч повільніше, ніж того вимагала ситуація. Калюжний, щойно дісталися лісу. Відшукав собі замашну палицю і перетворив на ковіньку. До хутора вийшли, тільки на ранок почав сіріти. Вікна не світилися, і тут нічого підозрілого, люди ще спали. Насторожило інше, подвір'я теж було тихим, неживим, жодних натяків на господарство. Бодай корова і кінь могли бути, не кажучи вже про незмінного в кожному сільському дворі собаку. Червоний звілів Калюжному і Зенку лишатися за деревами. Трохи подумавши, не звілів, попросив колишнього регента віддати револьвер. Той знизав плечима, підкорився, а Зенон, не чекаючи наказу, витягнув свій. «Не довіряйте все одно», – зітхнув Калюжний. «Може, так треба?» Юліан служив у розвідці, повівся б так само. «Заходи безпеки!» Прозвучало, мовби Данило, виправдовується, проти нічого не маю, те, як має бути. Червоний зосередився на хуторі, звелів мені заходити з правого боку, сам узяв ліворуч, короткими перебіжками рушив до огорожі. Дісталися майже одночасно. Я переліз, добіг до стіни, посунув уздовж неї в бік двору. Виступивши з-під прикриття, угледів Данила. Він стояв розгублений біля хати і крутив головою. Я і сам усе зрозумів. Ані птиці, ані худоби. Старе, минулорічне, пріло сіно в студолі. Якщо тут хтось жив, залишили худір найпізніше цієї весни. Калюжний міг не знати про це. Зрештою, нема різниці, є тут люди чи нема. Місце здавалося тихим, безпечним, Цілком годилося для укриття на кілька наступних днів. Не мали що їсти, але в нашому становищі то не найгірше. Думки ще крутилися в моїй голові, а двері вже прочинялися. На ганок став чоловік років під 30 у розстебнутому кожушку, вдягненому на теплий светр. Холоші ватяних штанів накривали халявич обід, руки стискали націлений у наш бік карабін. Не треба викашляв чоловік, ловивши рух червоного. «Опусти!» Він не сказав кинути, та й говорив досить приязно, мов до старих друзів. Оговтатись і щось вирішити ми не встигли. За ним із хати вийшло ще двоє озброєних карабінами, а з боку лісу вже гукали. Троє інших законвоювали, зенка з калюжним. Далі ми здивувалися ще більше. Чоловік у светрі опустив зброю, потім передав її найближчому до себе товаришеві. Зіскочив із ганку втративши до нас із червоним усякий інтерес. Спершу пішов, потім побіг на зустріч калюжному. Той пожбурив саморобну палицю. І ось вони вже обіймалися. Частина двадцять четверта Вони назвали себе вовками. Згодом ми дізналися, бойовий відділ, до якого нас вивів калюжний, був такий не один вовками називали себе партизани, що діяли в різних місцевостях, але координувалися з єдиного центру військової референтури. Примітка: Військова референтура оон. Керівний орган, створений після затвердження на Першому Конгресі українських націоналістів у відні 1929 року. Програмних документів організації Згідно з документами Першого Конгресу, військова референтура веде організацію військового вишколу, розробляє пляни організації армії і фльоти, узгіднює діяльність українських військових організацій. Одночасно з Центральною військовою референтурою проводу на еміграції Крайова екзекутива ОУН на західноукраїнських землях утворила власну військову референтуру, яка опікувалася військовими вишколами та спільно з бойовою референтурою бойовими акціями підпілля. У 1937-1938 роках з ініціативи військової референтури Сформовано бойові партизанські відділи під загальною назвою «Вовки». Але то потім. Того дня ми всі троє відчували себе зрадженими калюжним так само, як Дорошем. Ми із Зенком, за прикладом Червоного, не говорили до партизанів, хоча харчі й медичну допомогу від них прийняли. У тому потребу відчували. Розмістилися біля теплої груби в давно залишеній хаті. Калюжний із командиром вовків, який назвався Сіромою, пішли до лісу на розмову. Зброю нам залишили, не стерегли. Партизани відчули наш настрій і з розмовами не чіплялися, перестали звертати на нас увагу, займаючись своїми справами. Тож, вибравши момент, Зенон промовив «Карайте, хлопці!» Або зараз ви, або я цьому сіромі. «Чого це ти?» – здивувався я. «Через мене все. Я мав попередити. Про Юрка, Дороша». «Попередити?» – стріпинувся Червоний. «Пам'ятаєте дівчину в ресторані?» Дорош ще очима її мацав, так сподобав. «Дарина Тиктор, моя сусідка з кондитерської Нахмановича. Я ще попереджав, не по зубах така панна йому». «Не знаю ніякої Дарини», – буркнув Данило. «Ти й не можеш знати. Ми ж не були тоді в одному товаристві. Знаю, за кого він говорить», – мовив я. Тоді повернувся до Зенка. «Що з цією Дариною?» Вона з Дорошем гуляла. Я бачив сам кілька разів. Пригадалося враз, його сусіди натікали на кондитерську, радили шукати Дороша там. Я ще сприйняв це як жарт. «Хай би собі гуляла!» Помилився ти в припущеннях. Зрадник виявився ще й спритником Гульвісою. Я мав попередити вас, що Юрко дорож мав із Дариною стосунки. Серйозні. Вони той. Ночували. У неї. Я застав якось, як рано виходили разом із її будинку. Хлопці з дівчатами іноді так роблять. Я вкотре товсто пожартував. Чи в містах про таке не знають? Помовч. Різко перервав Данило. Вони коханцями були. Дорож приховував. Його право. До чого ведеш, Зенку? Він сам просив мене ні пари з вуст. Збліднув, як побачив мене тоді. Злякався, справді перепудився. Дарина ще при мені почала його заспокоювати. А його, знаєте, ніби за чимось ганебним застукали. Ще ближче до справи, Зенку. Я не відчув. Побачив, як мій друг добирає слова». Теж нічого не розумів до пуття. Ну, гуляє з дівчиною, старшою за себе, яка йому не по зубах, нібито. Старався, домігся свого, сподобався. До того ж, по тому їх разом більше не зустрічав. Але її завели в кабінет, де мене допитували. Дарина трималася зверхньо, як завжди. Дивилася, мов, на мураху. Сказала, знає мене, мешкаємо на сусідніх вулицях, і далі дала повний розклад про мене, про тебе, Данили, про ворона. Ми з червоним перезирнулися. Коли це сталося? – спитав Данило. Як тебе арештували? Ні, у тому то й річ. Я вирахував, та й слідчий обмовився уже після вашої акції в Бережаних. Червоний поволі відхилився до стіни, легенько стукнувся об неї потилицею. Заплющив очі, посидів так трохи, мовив, не піднімаючи повік. «Дарина – провокатор дефензиви, вона обробила дороша. Аби він не мав ще й особистого проти мене та ворона, навряд би щось у неї вийшло». Мене смикнуло, ніби струмом пройшов крізь тіло. «Хлопаки, коли ми її вперше побачили? Забули? Зенку, пам'ятаєш?» «Мирона, я цю пану вперше побачив, коли мені було років сім». «Ну, тебе...» – я смикнув червоного за рукав. «Чуєш? Тоді, в ресторані, коли ти побився з ляхами, вона дивилася на наш гурт, їла очима. Чорт, я лиш тепер усе складаю докупи. Ми почали клеїти листівки, і дефензива взялася випасати нас». «Хочеш сказати, весь час ми діли під наглядом таємної поліції?» Зенко говорив зі скепсисом. «Нам подзволяло все, що ми робили до певної межі, а потім схопили мене одного? Чому всю групу не накрили в майстерні ворона з червоним разом?» «Чекайте», – Данило розплющив очі. «Не складається, Зенко правий. Думаю, його справді вирахували самого за листівками, і Дарина, хай вона провокаторша, тут ні до чого». Її завданням могла бути студентська молодь, причому саме наша, українська. Її цікавили групи, подібні до нашої. Увагу звернула, коли мене ще з вами не було. Далі, міркую собі, її зосередили на тому, аби вирахувати можливі контакти, котрі в перспективі привели б до мене. Він знову подався вперед. Хто друкував і клеїв листівки, її не цікавило. «Надто дрібно для такого агента. Вона стала коханкою Дороша, бо він дозволив знайти в себе слабке місце. Пам'ятаєте, він же втік після атентату. Заліг Дарини своєї, не інакше, і вивалив їй усе, пожалівся тій, яка пожаліла». «Не все», – похмуро буркнув я. «Чули? Дорош мене не згадав ніде. На зустріч до Калюжного так само просив не приходити». Знав усе і пожалів, так видається. «Бо не мав рахунків ані до тебе, ані до Зенона», – відрізав Червоний. Що зробив йому Калюжний, так само неясно. Він же недарма готував провокацію в нього на квартирі. Так чи інакше, пана регента, чи хто він там, словом, за будь-якого розвитку подій, його б арештували. «Пожалів», – я сплюнув. «Нічого». Я його не пожалію, коли знайду. Де знайдеш? На тому світі хіба? Своє отримав там, на місці. Данило кивнув у той бік, звідки ми прийшли. Бач, списала його коханка, скористалося й до побачення. Ми й ще говорили, та враз до кімнати зайшов калюжний. Спирався на іншу, уже спеціально вистругану палицю. Трохи дав лад пальту. З-під нього виглядав старий, але чистий сфетер, замість черевиків новенькі добротні чоботи. Не змовляючись, ми замовкли. Якщо калюжний помітив це, не зважав. Наблизився, присів на підлогу ближче до червоного, простягнув паруючий кухоль, який приніс із собою, сказав. Отак на привалі, в лісі, сиділи з Юльком Кравчуком. У нього сухар лишився, у мене половина Наламали малини, гілок, листя, заварили в казанку, сьорбали по черзі. Нічого смачнішого відтоді не пив. «Тримай!» Червоний вагався недовго. Узяв кухоль, обпікаючи пальці зробив ковток, поставив його на теплу грубу. «Поговорити треба». «Слухаю». «Удвох!» Червоний похитав головою. «Усе одно я хлопцям передам нашу розмову». «Для чого? У мене від них нема секретів, а друг Мирон той взагалі вас урятував. Нас? Тим більше. Або при всіх балакаємо, або...» Калюжний зупинив його жестом, обвів кожного поглядом. «Знав, що саме таке почую. Гаразд. Чекаєте від мене пояснень? Правильно робите. Отже, я належу до відділу зовнішньої розвідки організації». Примітка. Від початку 1930-х років до створення Служби безпеки ОУН 1940-го року як окремої референтури в структурі організації діяли внутрішня і зовнішня розвідки. Внутрішня займалася слідством щодо членів ОУН та викриттям зрадників усередині. Зовнішня протистояла польській, дефензиві і поліції, та збирала дані про розміщення окупаційних військ на західноукраїнських землях. Мав завдання закріпитися в Кременці, здобути повну довіру польської влади, вивчати обстановку. Цієї вісни дістав наказ шукати серед української студентської молоді тих, кого можна рекрутувати до бойової референтури і робити в збройному підпілі. — Не ображайтеся, але в моє поле зору ваш гурт потрапив досить скоро. — Коли так мусили зголоситися до нас раніше, — процідив Червоний, — усе могло бути інакше. — До вас, значить, до Дороша також. — Але ніхто не вирахував у ньому зрадника, — Данило вперто вправив своє. Ворон мав сумніви щодо нього, як бачимо, не безпідстав. — То ви знали ворона? — стрипинувся Червоний. Це мій старшина. Воювали разом в одному підрозділі. Разом змушені були прийти збруч і скласти зброю.